Натягти штани і накидати на опашки сорочку. Але коли я взяв трубку і сказав «слухаю», помовчавши кілька секунд, трубку на другому кінці дроту поклали. «Вибачте», – сказав господині, котра з'явилася у вітальні. «Будь ласка», – чемно відповіла вона. Подумки я лайнуся, тоді повернувся до Валерії, а вона влаштувала допит, кому я давав номер. «Цікаво, кому я міг давати, коли ці два дні весь час був з тобою?» «Може, до того у Львові?» – спитала Валерія. «А ти мені його називала, цей чортів номер?» Я ж розгнівався. «Ні», – Валерія здивувалася ще більше. Відчуваючи, що вона буде мучитися ще довго, а то й зовсім не засне, я виклав свою версію. Помилилися номером, телефонували до якогось іншого Георгія, а господиня просто зреагувала на ім'я і покликала мене. Валерія погодилася, що так могло бути, і притулилася до мене. Спершу несміливо, мов би, потім щільніше і щільніше. Я почав пестити її, хоч і робив це без особливої пристрасті. Тоді вона й сказала – що хоче відчути місячне сяйво. Дивна річ, коли я уявив, що маю під собою відьму, мене це чомусь розсмішило. Я гамував у собі той сміх, аби він не прорвався на зоні, бо тоді Валерія могла образитись і гамуючи кусав її шию, та так, що вона аж скрикнула от болю, а не від насолоди. Правда, потім сказала, коли було вже по всьому, що давно не приносив їй такого задоволення. Я поцілував її у щоку, а потім у покусане місце і поспішно притулився губами до подушки, бо міг засміятися знову. Чому ж не допоміг той її родич у Луцьку, вкотре за останню добу подумав я. І вперше у грудях ворухнулася страшна підозра. «Це справа рук. Валерії. Це її помста. Помста за те, що я так і не сказав тих давно очікуваних слів. Якби сказав, зараз би спав би в її обіймах на розкішному старовинному ліжкові у їхній прекрасній львівській квартирі, а не толився до стіни у пропахлому потом, сопучому і смердючому вагоні з істеричною провідницею, що ледве не залишилась на чужій станції, а потім ні з того, ні з цього зрошувала сльозами мою сорочку. Раптом мені захотілося, щоб хтось у цьому сонному вагоні закричав у вісні, як недавно кричав я сам. Може, цей старий дідуган, що, незважаючи на свій давно пенсійний вік, преться невідомо куди – чи дівчина з одвислою губою. І я б зміг так само розбудити і заспокоїти. Але вони тихо сплять. Вони, якщо й бачать сни, то солодкі і приємні, принесені добрими ангелами. А за вікном чорна-чорна ніч. Здається, що дорога до Старої Вишні нескінченна. А потяг падає у цю нудотну чорноту ночі, наче у глибоке бездонне провалля. Летить і летить у нього, і не може приземлитися. Мене розбудив легенький доторк до плеча. Цього разу я моментально розплющив очі і побачив схилене наді мною обличчя провідниці. «Вставайте! За п'ять хвилин станція», – сказала вона. «Тільки не засніть знову. Потяг у старій вишні зупиняється лише». На хвилину. Отже, я таки заснув, подумав я, підводячись. Дивно, таке враження, мов би, спав дуже довго. Годилося б умитися, але яке це має значення? За півгодини чи скільки там спатиму в готелі, в такому маленькому містечку і до готелю, напевно, недалеко. А може, до ранку передрімаю на вокзалі. Хоч там швидше за все не вокзал, а маленька станція, що зачиняється на ніч. Я підхопив сумку і пружною ходою попрямував до виходу. Потяг уже сповільнював хід. Провідниця чекала мене у дверях свого купе. Її обличчя раптом здалося мені вродливішим, ніж було з вечора. От і приїхали, сказав я, а я так і не дізнався, як вас звати. «Навіщо це вам? Раптом ще зустрінемося. Людмилою мене звати. Ходімо». Відімкнувши зовнішні двері, провідниця поглянула на мене. Я відсахнувся з несподіванки. Така мука вихлюпнулася на мене з великих потемнілих очей, що раптом заповнили весь простір переді мною. Вона безумовно плакала, але не тільки це, не тільки це, подумав я. Що ще трапилось, доки я спав? Ні, ще раніше. Пригадалася дивна поведінка цієї дівчини при виїзді з ковеля. «Скажіть, будь ласка», – провідниця говорила тихо, ледве шелестіла губами. «Можна вас запитати?» «Питайте, якщо встигнете. Ви читали Біблію?» Біблію, здивувався я, читав. Не пригадуєте, є там такі слова, такі слова. Вона затнулася, а потяг уже пригальмовував, такі слова, і прибуде суддя, а ти відійдеш.